Ja, vi ska fortsätta här och läsa in lite grann mer här. 23 måndag 23 september 2013. Från exponerat.info Med bilder på superbloggaren Isabella Lövengrip Och någon som heter Kansas Uini. En insändare står det här. Vi ska se vem som har skrivit den. Citronpoet. Ja den är en synonym. En insändare, i alla fall Exponet.info. Olika ekonomiska framgångssagor. Om samhället av superbloggarna Blondie Bella och Kensa blev höginkomsttagare redan som tonåringar. Kvinnor som tycker det är fult att dejta en kill med skulder och där man inte kan låna ut pengar till familjen. Och... Hatet sprider sig i de fattiga förorterna Med det största synliga sociala problemen Vänta Och stäng av en dator här Så Jag vill lite längre armar Hatet sprider sig i de fattiga förorterna Med det största synliga sociala problemen Det gäller inte bara i Sverige Karriär och identitet söks i Obshyra och grovt kriminella gruppbildningar Och rädslan växer i de svenska bostadsområdena. Slippar ut från en hörlur här. Jag sänker volymen. Där man förser sig med galler för fönstren och stora hundar. Ett samhälle med rädda människor är ett dåligt samhälle. Teorin med invandring är att det som kommer själva ska skapas sig en nisch där de kan försörja sig. Uh, ...och därmed hålla uppe konsumtionen... ...vilket leder till mer tillväxt... ...det har lett till ekonomism... Ekon vad står det... ...ekonomism... ...och att samhällsandan... ...består inte längre av ett osjälviskt tänkande... ...och handlande... ...och var är det varma och respektfulla klimatet... ...i debatten som gör att man inte behöver vara anonym... ...vad är det för värderingar som invaderar makthavarna... ...frågetecken... ...hur kan denna samling med män och kvinnor... De skansar sig så långt bort från verkligheten att de inte ser och förstår att demokratins eh, kärna håller på att ruttna när ytlighet och likgiltighet invaderar samhället. Lever de sina liv i en miljö där beslut inte längre fattas baserade på fakta och en ärlig debatt med kvällstidningar vars gator har mer charm än deras kronikörer. Globalisering och att samhället behöver ständig tillväxt för att lösa sina problem är den nya ideologiska mittfåran när alla dagens vilsna politiker har hamnat avviksider som svartjobb, moms, fusk, miljonförvärv kriminalitet, våldtäkter, hedersmord rasism är mera fastnar i det politiskt korrekta filtret och når inte ut till den ovetande massan ekonomismen, står väl lär ut att människan är en ekonomisk varelse. Kapitalismen har likheter med den tidigare existerande socialismen som båda kränker människovärdet, men genom olika metoder. Märkligt att både vänster och höger har drabbats av intellektuell blindhet samtidigt och intresserar detta påminner mer om fågelholkar med pippi. Gör deras representanter istället skäl för att kallas tre skallar. Fler människor drabbas av krig, terror och sämre livsmiljö, social stress och kulturell torrflighet trots att förutsättningarna i de flesta världens länder är större än någonsin att bygga ett samhälle för alla. Medelklassen är fullt upp med sitt arbeta, konsumera, producera, arbeta, konsumera, producera. Vi tror att det trivs och att vi de har det bra och röstar inte för förändring. För de andra sämre ställda har det stegvis införts mer avgifter. Makthavande politiker uppfattar samhället som en marknad. Det är en av grundbultarna i ekonomismen. Eh, när marknaden är internationaliserad och anum anumiserad slipper de skämmas eftersom de aldrig ser dem som blir lurade, eh, bedragna och utnyttjade. Politiken bygger på att människorna är till för systemets Skull, inte på att systemet är till för människan. Men det är en skrämmande stor skillnad mellan att bygga ett samhälle för ekonomiska varelser och ett samhälle för riktiga människor. Det finns idag ingen orange frihetszon kring individen, en röd, solidarisk kring samhället och en grön kring planeten. Idag är det mest fulpartier som funderar över hur socialt och demokratiskt anständiga samhällen kan byggas utan krav på ständigt ekonomisk tillväxt. Genom att allt fler från andra kulturer kommer hit och ska bidra till ökad konsumtion. Detta bara i mindre utvecklade länder som ökad produktion fortfarande utgör viktigt, ett viktigt mål. I de mest utvecklade länderna behöver vi istället en jämnare fördelning och att återfå vår kapade kultur. För varför ska 90% av folket glädjas över att resten som redan är rikare än det finns remligt behov av att vara kan fördubbla sin konstruktion av symboler över rikedom och skapa mer ytlighet?